أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأعوذ بالله كعلى من شلور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعده سجد الله أفضل Falëndërimët i takojnë vëtëm Allahu Subhanahu wa Teala Allahu në falëndërojmë dhe vëtëm për i ti falë e ndihëm Përkojmë salavatë dhe selamatë Bi për nga mbejrën mëzgjëdhër Muhammed Mustafa a.s. Bi shokë të ti besnikën bi familjen e ti të ndërshme Dhe që dhe besimtari cili e ndjejë kër rrugën e ti me të mira Dhirën e dite në fundit e kësaj botët Të ndëruar dhe i zërë dhe të vazhdojmë Të ndojmë dhisa i e shkrimit e disa prej muslimanve të partë të cëtë kanë jetu me shokët e pengamberit sërallahu aleyhi ve sellem përmendëm në ligjeratët e kaluara se gjeneratët më të mira janë gjeneratët e sahabëve të pengamberit aleyhi salatu selam pasaj atërët të cëtë kanë ardhë pas tëre meneve në ligjeratët e kaluar ishte Amir ibn Sharahil i cili ishte i njohur me Imamul Sha'bi, ndërsa sot melen Allahu te bareke ve teala do të ala, dhe flasim për një imam tjetër i cili gjithashtu i ka takuar shumë shok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Kalina Koana, Omar ibn Khattabit, ndërsa dietar kanë diskutuar se a ka marr hadith prej Omar Khattabit apo jo, ndërsa janë pajtuar me pajtimin e të gjithë historianëve se ky njerëz ka e ka pa Omar Khattabin, mirë po kanë diskutuesë në moshën e hershme të tij a ka marr hadith Apo jo, dhe më da ka pa shumë pre për sahabëve Për ingamberit sëllallahu A.S. është hoxaj njohur Muhaddithi njohur, imami njohur Sejit ibnul Museji Sejit ibnul Museji Këj imam të ndërruar dhe zër O shumë i madh Tëk ulemad Sa që disa prej Ulemadhe, historianve Ma di tabi tabihenve Kanë thamë imami më i madh I tabihenve është Sajit ibnul Museji do soport ta klasifikuen në cilin rang anjëtet Said ibn Musayyib kanë qenë dietar është sayyidu tabein do të thotë doim ndaj sahabëve më të mirë i ndajmë tabein më të mirë dhe i ndajmë tabein janë disa prej personalitete janë më të mira kanë qenë dietar Said ibn Musayyib llogaritet nga klasa më lart e lartë e tabein nuk ka domethënë në rang me me Saidin nga nga tabein thotë imam dhahbiu rahimahullahu سعيد بن المسيب ابن حزم سعيد بن المسيب ابن حزم الامام العالم امامه ايتيلكا تشيمبول ستيل كودر اديس نوفكاتي ابو محمد ابو محمد القرشي غافاميليا قرشيه المخزومي مخزومي دونوشنيفس اي اراو غا غا ايتيليفيس فين ديسابرساو في بريتيو ده خالد بن الوليد لوماثون تاكوته كابيله ما خالد Ibn Walidin Alim u ahlil al Medina Alim i Medinas Sejidu të tëbiin Zotnija i këtë tëbiinve në kohën e ti Ka lindur dy vite pas e ka mor Khilafetin Omar Ibn Khattabi Radhi Allahu an E do mën kjo është uh, Fisi dhe emri I Said Ibn El Musejib Të ndërrua me dhe Said Ibn Musejib Bab gjishin e ka po sahabe Bab gjishin E ti e ka pas sahabe dhe më në është hazni Hazni dhe kjo hazni ka një histori Dhe cilin shpesh e ka kujtua Saidin Musejiv më e histori në babgjishët vet Sahabës radijallahu an E ka të resmedu iman Bukhariju Hadithin nga Saidin Musejiv Gjithashtu Nëse e lezoni Said Bukharin Said Muslim E Budavud Tirmidhi Pak parasëm e para mrit e Buhurera Pak parasëm e mrit e Bni Omeri Pak parasëm e mrit e Bani Omeri Të disa prisave që e ka dhënë adithin është dë mëllonë shumisët e rastëve gjenë Nga Saidin Musejib në kohen, Nëse e vendosni vëmendin atyre Gjeni se para e borërës Para këti madje kjo e ka martu qikën e borërës Munim e para mendu sa ka pos Ilmë Ka qenë e borërës babgjyshi I ti nga ana e e gruje Se ka pos vajzën e e borërës Të aspetan ima në Bukhari Unë nga Saidin Musejib Se hazni Këj Ka qenë shoki për nga mberi sallallahu aleyhi sallam Ka shkute për nga mberi aleyhi sallatu sallam Dhe i ka thonë për nga mberi aleyhi sallatu sallam Sjek i emrim Ka thonë hazn", hazn Hazn i thonë arab Në mëndon ne e përkthejemi I mërzitëshem Apo pa kësa i, i ngurd I vrasht dhe kështu me radh Mirë po baza e kësa e është nga toka Kërë është toka e vrasht Që së pranon me Me përpunu me, më me ta I thonë erdhun hazine I thëjnë tok dhe mund që është e ngur Dhe kër është tok pjellore Kër është tok që mund është me manovru me ta I thëjnë sehel Pas taj Arab t'i kanë nuhe dhe emrat Në bazë kësajra Ka thënë pengamë samseki I emrin ka thënë haznë Dhe ju e dini se pengamberi Nuk ka dëshiru e emrat Nuk i ka dëshiru e emrat teran Ka arni gruje të pengamberi I ka thënë qik i emrin Ka thënë asje Asje dhe më thënë gjina qare Mirë Vënojnë e më ratëran Që i më bo fëmija i vetë Dhe më një panu nëshruar Më bo i fortë Që me kam nu e më në himarë, gomarë A i nuk i bërë përshë dhe më në një mu Pa i do që djali vetë Bënë të i fortë Mësë këtë sabër e kështë të më ratë A të i karë në gruji Ka të në qikë i jemi Ka të në asje E ka ndru pengamberi Sallallahu a.sallam I ka të në qikë i jemi Ka të në Këtë njërë sëllë Allah Ismën sëmëni bihi Ebe veje Ve wa u riftu bihi bin nësë Këtë njërë sëllë Allah Këtë emër hazen Më gëllonë baba Më këtë mjohin njerëzit Lëma këtë emër Dhe më mos më ndro emërë Ata le penjën sëmë këtë Këtë nësëm këtë në Si dhëtë Qishë du shte Thotë sajidi Fë ma zilna Të u rrafu Të u zunë Të u fina Ehle l Me, me u vërrejt kjo huzune Kjo vrashsin karakter të na Se se ka ndruhe emrin babgjish i ti Do më thonë në kone pingamberit Sallallahu alaihi sallam Adhe kjo është vëzër historie Se thamë sejti më sejivi se Shveshe ka kujtue Se si babgjish i ti Cili akon sahabe Nësa pe jansam nuk ka insistu Nëse nuk akon shëriat kjo me ndru Ati kur akon puna Pe jansam e ka preferuhe Andaj edhe dhe të abarmemi nga dhe vit Se edhe kur në sihatin e pe janë samë nuk e merë Kur nuk obligativ, pa po pasoja Po kur është obligativ? No, përëmënër, veqe ka kshilu, ndroj e eme Se ka ndru, ka pas pasoja, një për të të tëre Mësë flasim për atër kur për nga mbërë i sësele urdron Me urdër të detyrushe Se i vërket dhe zërsa i një mësejit Ka i sërit madhen e nuk dhe kemi mundësi mundallë Me kredi storinë e tina tham, është zotninja i tabinve është njëri maj madhë që e gjenëti në hadith Gjithë monë kur transmitonë hadith e le gjenë Said Ibni Ibnu l-Musej është një oftë me Hoxalok dhe me ibadet Dhe është një oftë me zuht Me mos lakmim Në jetën e kësaj bote Ka thanë për e fjalëve të tina Nukëm në ka humb Namazi me gjemat 14 vite pandalë 14 vite, pandalë nuk më ka hukë namazin me gjema, ndërsa thotë, 13 vite të plota, nuk më ka gjetë mu e zini jashtë gjamia. 14 vite të namazin me gjemat, së më ka humë. A, 13 vite të plota, e di që mu e zini, s'ka mujtë me më gjetë muhe, kure katira e zonur më konë jashtë. Monule, e zonur e kam pritë prej, prej mrejnda. Ka thonë dhe, shumë vite, shumë vite, s'kum pa namazin, Do më thonë, nuk unë pa njeri për imbrapa Kanë thonë djetar që ka dash me thonë me këta Safin e pa Dhe mund, shumë vite nuk unë pa namaz njeri për imbrapa Ka fe, i thonë, imbrapa e njeri Kanë thonë djetar e ka për qëllim se gjithë mone kam falë Në safin, në safin e pa O shpyt Abdullajb një omeri Radiallahu anë shoki pengamberi Sallallahu aleyhi sallam Ka than Përsa idin mësejimin që ka thuët Ka than hua valahi ahadul muftin Ka than valaha i logaritet nga muftit A munë me para me ndu një njëri Që e takon pengamberin Sallallahu aleyhi sallam Qish ka munëci Abdullajb një omeri Me një fer Dhe këmi a ja pranuë dhe me ja miratua, musejik, mi a mirëtua Sa idin mësejimin këpë Mi than kjo mufti Nëse ju e dinë se sahabët Shumë shtiri ka than, Ti Këtë i folë nejmën të Allahu të bareke Këtë i alë Ka thonë Saidin Musejib Ka mba 14 haqe Ese ka qenë Medine Ka mba haqe Shumë ta Këtë imam dhehebi ju në mezlisin e ti Kërman të dërsë Shpeshton të Allahumme sellim Sellim Në mëman duke mbajtes Ka thonë Allah nashpeto, nashpeto, në shpetot Në mëman ka qenë kjo tradita e ti Kërkimi dijes është në mëman për e gjërave Shumë interesante të sajdi me mësejibit se sajdi mësejibit jo kanë të mëllon shumë i fuqishëm dhe i ngullit në kërkimin e diës ka thanë me ditë të tëra dhe netë të tëra uhtëtoja në kërkimin e një hadithit si kur Gjabir ibn Abdilla i qëli ka uhtu gjatën, pinë, medinën, shamë prej në vendet larkëta ka në shku të kënjërzit nuk e kërkue një hadith me nga më velit sëllallahu aleyhi veselle aleyhi veselle Andaj, kjo ka qenj të mëllon uh, kërkimi dhe zeli ti i, i dijes Dheb, ku dame bënë Musa Sa'idin mësejipi, jip të fetfa, sa'abot ishin praneshër Dhe kjo faqen vlerë e malë, dhe zë Sa'idin mësejipi, jip të fetfa, sa'abot atër Ata duke hesht, sa'abot, dhe zër, nuk heshtin për atë keqës Sa'abot nuk heshtin për atë keqës, ata minja e reagojnë Por hej sti ato argumenton sa ta jan razi që Said el Musaid me dhan me dhan fetva. Gjithashtu nga Meimun ibn i Mihran, i ka thënë gjithashtu predietarve të mëdhtë të muslimanëve, ndoshta do ta do ta ndajmë edhe një ligjrat për këtë dietar të madh, por kur kuam shkon Medinë, kum thonë çomrit e alimi më i madh. Disa prej dietarëve vazhdon, kur thonë kështu i kum thon njerëzit çomrit e alimi më i madh apo kallzo micit edhe shoqja më i madh. Nuk do më tonë këse kise njef Po tonë me dit njerëzit a kanë arritme Me edhi Dhe shpesher na përshemul Munë me tonë dikush e kjo asedi a E kjo edhi po tonë mi kësi njerëzit A pedin këta kusha hoxha Ma i madhë Dhe dhe u pajtu në krejt banorët e medines Si du u shogën ma të madhë Shkollife Sa'id Sa'id ibn el El Musej Ato kjo ka qenë do tonë Sa i përket ilmit dhe kërkimit të diesë Nga ona e Saidin Musaib Saidin Musaib dhe zërë O konë njeri i cili Ka jetu në kone Omr Khattavit O të marim Njafanit Alibni Ebitalib dhe pas Saib Muavje Edhe Abdul Melik i Mërwanit Kër kam rikua të Abdul Melik i Mërwan Këta dhe maon uh, Familja e Muavjes Edhe se dë njivën me khilafetin U më uje Ki ka posë probleme me ta Nga sa to kam posë dhisa pëdrejtsi Kam posë dhisa anim Nga pushtetin Nga, pushtet, nga uh, gumon udhecia uh, me njerëz e kështu me radh dhe Said Museibi ka pasë ndryrime të rrapta kundër këtore kundëktore kundëktore energjise. Kamur minimum dhe e bju gjarë të ndryshme nga ndonë problem dhe raportet e, e e prishura me Abdul Malik ibn Marwan. Fot uh, Imran ibn Abdullah fot boni hajj Abdul Malik ibn Marwan. Ka shkojme bo hajj Fotë kur mrendëm në Medinë, ë dëshmoj të takuë Sa'id ibn Musaid. Sot shkuam me flet, Arab të dini, duke ardhur nga nga nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ladrimi i xhumit të pasdites, të quhet qailula. E ka ladrur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para apo pas pas drekës është një xhum i cili domthon e, e forcon njeriu dhe ja kthen energjitë e harxuara prej prej mëngjesit. Thot Provum me flet Por khalife nuk mujti me flet Nuk mujti me flet Dhe uzshu Dhe në tha Nëmoni ka than këti kujdestarit vet Këtënve odhejtësave vet Se ti ka pas nëmon me veti Minisat e tyre të të Ka tonë shkon gjami Dhe lepe në do një hoqë Dishë Dvejnë të nabaj ma vet Adonë me lik në më mërani Khalife Qa ka dash ka ba Thirë ma filane Ne e me mu Thirë ma alane Ne e me mu Qa ka dash ka ba I ka than ati hajë gjibit ati cili është morë me ta ka do në shko për më një hoshtë të bajë mua vetë me ta thotë shkohan gjami dhe nuk pash pos një halka halka dhe më do në me zlis i idijës dhe i ka po me i sharet no, sajit në nësejit jo konë tukat zuders ki i ka po me i sharet qishë bojnë dhe më do në shpesh njerëzit e pa edukun pa tërbije sajit në nësejit nuk i ka këthije Nuk i ka thonë gjëvanë, nuk o provoku e prej, prej ati gjesë, dhe sa e ka këshirët, nuk më vonë. A tërë u ka afru dhe e ka prejkë. E ka prejkë. Ka thonë, a jetë e po që i jam dhëtë bërë me shenjë? Ka thonë, nuk, nuk, nuk flasim nga me shenja. Ka thonë, qëfar, qëfar nevojë e kje? Ka thonë, emirul minin, khalifej muslimanve për të kërkon të dheni vetë, më i bërë më abetë. Ka thon thui Emiri i mukminin, thuosim skam nevojë me bua muhabet betah. Unë duam të bëj muhabet me bo muabet, ta. U ka kthye, atë i ka thon Emirit, s'po pranon. Ka don shkoj të i prap, po thotë Emiri, ka kërku Abdul Malik ibn Marwani. Dhe ka shku, pastaj ka shtrëngu kërkesën, ka thon Emiri, Halifja po thir, hajde më bë muhabet ta ta. Atëra A i prap ka refuzu Dhe njo, si doje khalifën e dvejn e këtu Eri me mire në gjami E kështë më në rrasë Kërë fjallë të Amir i për një shërahili A tërë i ka thonë ki Nga se këta vëzër e përmendëm Do të përmendëm dhe nga dobit Këta ushtarë Se ti ka pas Apo shurat ka paset e polici Shtetë i islam Me atë ko Për të zëtë ka parremru Për nga më beri a.s. Se do të ketë një lojtë tir pandrak i kanë i kanë rënë njerëz on ja bër dy nëse s'kan dojuën normal disa me me me drejtësi shfaq me, me padrejsi para mendator me limëron i ka pas hadhajin komandan general komandan general çai ka thon kurosh kthi poshtë ditë dorasadun me limëron i ka thon shko thuja më të butë se i kanë ju ulemat do thui më të butë ma bish e nuk po puna mos ma bish kur ka shkuë ka thon ky ushari ka thon vallahi Mos mu kanë që i khalifja më ka thanë Kështu, kështu, kështu Që ti spongon, ja kësha që kryen Trupin dhe këshelon këto Pi, pi, pi, pi Tiranistë madhe Atër i ka thanë Si dojë khalifja me badën i kajrë me mu Letë venë e këto Si dojë e diçka tjetër Ka thanë unë nuk e lëvizi venin Unë, që ka dojë me badën Unë, do një dama, do një Do shkim unë nuk e lëvizi venin Ka arë dhe i ka kalëzue Ka thanë Abdulmelik Eba illa salabeten Ka thonë Allah e Moshirof të Eba Muhammedin Sa'idin Musejimin Ka thonë pas karefuzuh Pos më bëj fort Karefuzuh Dhe këto i kanë johë Këta djetar Thotë Imam Dhehebiju duke e komentu kënë gjare Thotë këna indë Sa'idin Musejimin Emrun adhimun min beni umeje Vë su i siratihim Vë këna la i qëbelu ata e hon Thotë Imam Dhehebiju Se këndodh kjo Thotë se Sa'idin Musejibi Shumë më kanë i më lëfost me Abdul Meri këmi Mëruani me, Dhe me, me, me khila fejtina u më uive Por shka fejpra dhe shka Që i kanë po Shumë më kanë i, i më lëfost por, Porveç me Abdul Aziz Porveç me Omer i bën Abdul Aziz Ata i ka dash Nga se ka qenë vrej Khulefave të drejt Ata i ka ndonë djetarët Se U më uit I ka ndryqu Pra at Anën e pa drejt U a ka balancu Omar ibn Abdulaziz, e një e një e njerëzit Si khalifja i pesë i drejt E a i nukon i pesë i më radhë Po e kanë radhit me katër të kaluar Për shkak se mes këtyre ka pasë njerës të tijlë Para më ndo, si ka mundësi Për shemë, të omër të khatavis mundet me egzistu Në ndihmë si omejt Mi thonë dikujt Unë ta e ki kriën ti Ose ke menguës e s'ka E së te ata ma vonë që kanë egzistu Kanë egzistu kësi, kësi gjëra Thotim dhe nuk e ka pranua e pakën nëse nga shtëpia edhe malë i shtetit kanë mor krejt muslimant pak, e cila është një orë krejt që ka rrit për pasurijës ju ndahat krejtve muslimant e nëvarsish prejt pre hakit që ka utakon sa i të mësejbi kur s'ka pranua? pranua me, me mor pak pastaj do më thonë ka ndov ka ndov shprov me Abdu, Abdul Melik i më mërwanin ka dasht me me jamartu qikën sa idin sa ibe ka pas vetëm një vajz e ka pas emrin fatime ka qenë nga gratë më të bukurat të Medinës nga gratë më të bukurat të Medinës atë shumë është folë për bukurinë e saj e për mjetë grave sa që pinë Medinë i ka shku e zanin Damask dhe kër i ka shku zanin Damask Abdul Melik i më mërwanin kharifja saj kohë Ka dosh me lipqika Musaibit për djallin e ti velidin Ciljo po pasaj khalifa Dhe e ka që dorën Ska pranua Ka ard njeri E aji cili ka ard I ka thon eb shir Bi khajri dunja E tët kefi edik Këri ka ard ki dërmjec I ka thon sajidin musaibit Ka thon e gëzofsh Se të ka ard Khajri dunja e të ndërtetua Ka thon khajra Khajri shalla Qabuna Ka thonë, Abdull Melik i mëruan Khalife të lë muslimin, khalife e muslimane Pe kërkon dorën e qikës tane Për djarin e tina Ka thonë, qika jemi nukë për a djarin Ka refuzuar Ka thonë, këshirë shkajit u folë Këthjellu Ka thonë, jam shumë vëtë dishëm Këthjellu, nda masë Thuj, khalifës Unë nuk e kam qikën teme për palate Unë nuk e kam qikën teme Për palal, kësa të ka pa, pasurit Vetëm Allah u të bare kjo e tëra E dinë sa pasurit Ka pas, pasaj Abdull Melik në më Mërwanu Ka në rëzur shumë Ka thonë këj gjithë, gjithë aherë në refuzon muë Edhe kërë e thiri me folë, refuzon Edhe kërë e thiri me nejtë, zvjel Tash edhe qikën e refuzon për gjallin tem Për gjallin tem dhe me gjallihem Kushe gjallihem, që që që ka në disa njerës Atëherë e ban një hile Abdull Melik në më Mër Delegatëve të ti Shkoni të Saidin Musejivi Dhe kërkoni besatim Me dhonë besëm Besatare adik dhe zërë Khalifja mërë besë për njëzve Dhe pranohot beja dhe Eci gjëra Kura konë, khalifja Ka pleqëria Po ka Dhe më në konë duke E, e ditë cë është ka funi jetë E se vojë smut E ka caktu veliju l'ahët Veliju l'ahët dhe është Dhe më dhonë Qyki ka më nëtërshëgu Dhe se ka, Për një Trashëgohë Për që nuk është të nejtë i pengamberi Cëllallahu Alehi Veselle Atërë Ka thonë shkod duj Saidin Musaibit Dhe dhe dhe medine Paralemroje Me mor besatim për Veliju l'ahd Velijin Gjallin rëti Ka dash me bëhile Se ka ditë Adhemri Gjurani ka ditë Saidin nuk jepë si Degnerata Atërë i ka thonë Jep besatim Dhe ka thonë Filoja për Saidin Ka shkutë Saidin Ka thonë Jep e bejan Për Walid ibn Abdul Melik Ka thonë akadek khalifja Ka thonë njo Ka thonë pengamberi sallatë vësallem Nuk i jepet besat dhe khalifet Në edhe këti dhe këshmi a thonë besë Ka thonë jepet besë Ka thonë qyshtë asha këti janë këtia Babës e djallit Ka thonë kur dhej se baba E këshirmi do modhen a i takon djallit Ata e re kanë insistu me mërë bej a Në shërja të kështë e ndalume Dhe i risa kanë arrit Dhe kanë godit Nici në, shkope, si në dëshkim, do më thëmë për refuzim të kërkesës nga, nga halifja i asaj kohë dhe ka vazhdu kohë prap ka kërku e dorën e qikës prap ka refuzu ka kërku e shpesher ka refuzu dhe ka posë nuk e jepë jep qikër ndërsa ma interesantja se është interesu kujtja ka do në qikër e ka posë një nëzans Said Musejbe ka posë një këthir dhe ki ka transmitua aditën nga pengamberi Sa selam qase ka, se ka pas babgjish Said ibn Musayyib. Ne dit be dede Said ibn Musayyibi shkon dars. Ka pas dhanz afër. Thuhet që që hoja namun foundri Tina ibn Abi Wada, ibn Abi Wada. Dhe ka xhir nga dhanzat afër. Do të thotë e kanë përcjell Said ibn Musayyibin Dhe mua në sy, qka flet, qka thot, e kështëmerar dhe e ka mor aditin e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, deri sa e ka polqy dhe ka, ka pas me njëm të mirë për, për këtë njeri. Një ditë për ditë dhe nuk e qenjë, një ditë, dy ditë dhe vënohet dhe e kërkon. Pas sa i dhe, i bni e bivë i dhe, dhe i dhatë, sa i dhe një vësaj i dhe dhe disa ditë në ke hu dhe këmë kërkus s'ke arë, Se në kalumë o dhe ezer nuk a kanë të athinë në telefonu Hajde o Dosh më shkullar, të shtëpia E kështë të mërat Nëse Said Musejibi Qishtë të përmenë e vetë dha ndri i ti në jartëshëm A i thot Se Said Musejibi Katë tërdo të vjetë Në vonë sopa vesh prej një shpin shpinë gjami Një shpinë gjami Nëse ajtë gjami ka më derësin Gjami e ka për namazë Gjami në për nga meri Salallahu Alehi Veselle Thot më hupe Thot dhe, unë jam, thot, me, vesh me nërën time, thot dhe, gruaj me, s'ka familje, të madhe, anda ju dasht, une me, me, me, me, me, me, me, me varosë, dhe me prit, ato ceremoni të mi a, mi a bojë. Thot, pësës, ta këtire dhe neve, kishme arë, ta kishme i bojë, nëmonë, ngushtlimin, ekshme më ragë, thot, nuk deshtam ju angazhu, juve, juve hoqë. Atërri, thot, sa idë mëse jivi, thot, e tash që shkimi a bo thot, Çast meselia, thot i martuari, kur ti vdesh gruaja, nuk duron me një veçan. Sa i nuk se i bë ka çën? Eri i cili ka njoft, tabiatin e njeriu. Tabiatin e është është aty i cili ë ka mbetë domthon pa pa gruaja. Thot mua nuk um jap më grujë kërkush. Unë skam nevojë më për gruaja, pasuri skam, thot më duket i kam 2 derham apo 3 derham të, të, të shtëpia, po don skam mundësi me kërku. Thot Ka, thot, ki mundësime për kujë. Thot, kujtë mëja lipë, unë e nuk mënë, sa i muësa i vi të shendzit që ta, ta marton. A dhe rët, kujtë mëja lipë, thot, unë un, të akripunë. Ibnë e mi vedea, thot, unë me ndova se këj, dikun tjetër do, thot, dhe shkohën shpi, ishte aksham, ishe duke a gjëru, thot, nuk kisha pos njësa kafshatat, fatat bukës, me pak vaj, me pak vaj zetin, dhe dhe kisha një fenerë dvogër, aty ku a isha bukë, dhe dhe të mnjë dhome kisha, e sa nëna himi e tënë të pak më, pak më ndejë. Dhe dhe ishte kohë a këshavër, e pritësha me ba iftarën, dhe dhe të rëkitit i kush ndejër. E hapa, dhe mon, pitham kush është, ndejër, dhe po thot, dhe për më thotë, Saidi. Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Patrocin der de ka don kushoka don Saidi thot e kum sill mendë kum mendu ke Saidet e Medinis pos ibn Musaibi. Von uh, fi, Saidi filanos jo Saidi filan, jo. Thot ket gashomenja se s'kamujt me menduqi hoxha i cili 40 e zen xhamin namazin me ar vakt takshampit. O ditjetar vojn çiki namazu kon ndoshta qi ka hik Saidi Musaibi ka zakon ka dash me dha çikën. Thot Fe innehu lemjura arbaine senetan Illa bejne bejtihi u lmezji Thot, Ibnu Ebi Veda Vesa i suho 14 post gjami dhe shtepin e tina Thot dhe hapa dherën Dhe kure poshta Ibnu Msejr Thot dhe i thash pëse kja ardhe Allah i të mëshirof Pse kja ardhe Allah i të mëshirof Thot dhe e falenderoj Allahun Qoj salavatin e pengamberin sallallahu Alehi Veselle Dhe më than ajo khudbe e cila është para një qahot Dhe i tha Aja pranë në cikën të ime dhe të abon një qa Tha po Aja pranë në e ka posë të abon një qikën prej, Aja nuk e ka ditë bërën Ma djetë, ka zonë Ibnu Ebi Veda thot se gruja ima kom për grabën Më të bukëra që ka eksistue Thot më abon një një qa Dhe ki nuk pedin që gruja në ka, qikën Aja kom me veti Dhe thot vetëm kër e ka nëzirë prej prapa Dhe në thamere Dhe e futi mrejna Thot nga turpi ajo urdzu mrej Pondershaun nga turpi mos ta shofë se çfar bukë kam e fshi e e, e shujta domthon fenerë mos ta shofë bukën nga fukaralloku nga fukaralloku i mall thot pastaj shkova shpejt te komshit te fqin dhe ju tregova se çika e Said musayyibit ka dhon lajm se çika e Said musayyibit e ka me shpejt ose ka ato kanon s'është e mundur oha me ta dhon ti ti çikën thot derisa u lemruan ana ime Tho të vrapojnë anaj me të une Dhe më tha U e gjhi Li u e gjhi ke haramun në theret I ka thonë në në në ver Tre dit Haram e ki Unë e ti mu po Si të prekë është grujem Para se me madhon muën ja Ka thonë Pse? Ka thonë nuk gudzon me e prekë Pa e drejtue për nukse Ka thonë se sa idja ka pruaj Se di që shmërtohet Që shmërtohet Ka thonë mere Tho dhe e murnë anaj me tre, tre dit Dhe e reguloj dhe e ban i nusë dhe Dhe më prunën Thot, thot i më ebi veda Thot pastaj një avë Apo një muj Një avë është do më thanë Prisonetit e nga beris e selim që e kale ju për beqarin Do më thanë me, me qëndru më gjatë Me nusën e ti beqaresh Thot dhe u qova Masë të të ditëve muqu me shku Me mërë ilë Dhe sa idin mësej i jibi Atare më tha gruja ime Kuj i të shku Dhe thashtë në gjami dhe sa idin mësej i jibi të Taullo Krejt që ka ka Saidin Musejibi për ilmit e di ule Krejt që ka Saidin Musejibi për ilmit E di une Dhe thot Ibn Evi Veda Të qika e vet E gjeta krejt që ka ka pas Baba i vet Adhe e ka mur Saidin Musejibi Do më thonë ilmin dhe e ka dhurue Qikës Se ti pra faktik e shti ka ardh një Një begati shumë ma dhe edhe gruje Ma dhe thot kena min e gjmeli U gjuhin rra e të të kam piftirave Më të bukura qka, qka i kam ba Dhe pas taj thot një ditë për ditëve Shkova në gjami të hoqa Edhe kur shkova të hoqa Thot dikom pas një muajve Thot u ula I dash selam Ma kthej selamin Thot kisht të aleve Normal u deke me folë Për, për të gjera Kur u shpras me zlisi Tha mu drejtu e muaj Edhe më tha Ma halu dhe lke linsen Qishe ka halu në insani kur të naçi për dolën njëri ose njëri. Ata aralkan përdorojnë si një lloj metafore. Ka thonë çiko ha me njëri, i thash Khayluni ala ja Muhammed. Oshmi gjithçka është në rregull po ala Muhammed. Ala muhibbu sadiq wa yakrahu al adu. Ka thonë sikur që miku e do për mikun dhe urren armikun për për për ta. Ka thonë in ra be chey fun fal asa. Ka thonë si të Së të aprishe të qka shkopi, nuk i ka than që ka jeme, është me e mirë në du një, dhe, thot, u qova me shkuka shpija, dhe më tha, meri këto, këto, këto, këto një qese me pasuri, dhe thot, kur shkova të shpija, njëzët mi dirhem më kështës tije një qese, por me ndih muhe, dhe mon jetën dhe me vazhduhe, me vazhduhe, me vazhduhe jetën. Andaj këtu pa çëndëmondan ngjarja dhe njëri jam çudit çishë ka dhënë ti njëri fukara 2 dirham jap si ka bos. 2 dirham jap dhe ja ka marrë 2 dirham sa për më u plotsua në çau, do të sa pastaj ja ka kthyer me dorata, me dorata të tjera. Prej asoj ka një vetë Saidin Musheyk ose Said Musheyk është komentatori Andra. Vani disa drejtatorë thonë se ilmi e pa çeka komentue Apo e kanë zjedhë pa Në komentimin e Andra vështë Saidi Musejim Mund të i përmenë me disa prej Prej Andrave të sëtë i ka komentue Saidi Musejim Ka një njëri dhe i ka than uh, I ka thanë Saidi Musejim E këm pa një Andra Dhe që farë Andra Thët e këm pa se jam rok me Abdul Melik Më Mërbanin Thët e këm shtri për toke E këm përzu për toke dhe dhe i pu më ngrit në bita 4 shtilla Saeed i Musejivi kër e ka komentua Andrën ka thonë teke pa nëse Andrën lezër lidhër me personin që e ka pa ka thonë teke pa këtë Andrën ka thonë me të kallë duhë drejt jo Abdullah i Buzubejri nësa Ejër ka lidhë Andrën ka thonë së mund është ti me pa, pa këtë Andrën ka thonë thon, Abdullah i Buzubejri aja atër ka thonë nësa Abdullah i Buzubejri ka thonë kështo, komentja Andrës është Abdullah ibn Zubair në Evrad, Abdul Malik ibn Marwan dhe për Abdul Malik ibn Marwani dalin 4 halife, kështu kanë thënë. Abdul Malik ibn Marwani ka vrarë Abdullah ibn Zubairin dhe 4 djemtë e tij janë bë hu halife. Më vonë, thotë që transmetuesi thotë kum shkuan sham, ja kum ka thau Abdul Malik ibn Marwanin ëndrrën, dhe kush ta ka komentuar Said ibn Musaib ka thënë, "Bëresh që çka më dallë dhe thotë ngjujti dirhem edhe dinar." Ka, ka fituar parë për arsye se i ka punë lajm gëzueshëm Abdul Malik Ibni Një njëri ka ardi ka than, i ibn Mervan, në e ri kujto di ka thën Said Musaib ka thënë hoj ku pa ëndër, pra të ndja ëndër. Kësaj gjë çështja e ëndrave domthon neve nuk kemi tani për me kallzu rregulla, kështu që kjo është elm veti dhe jo çdo kush ka mundsi me realizu kta, mir po ta njerëzve që i kanë komentuar ëndrat domthon parapërsisht apo shumisë të rastave me frymzim të Allahut xha ka ndal çashtu. Nëse pejgamberi s.a.s. ka thënë ëndra, ëndra është pjesë wahid, pjesë Frimzimër, është pesherë Të allahu të bare kjo vëtëala Ka një rriti ka than Ibnës Mosegjivit Ka than e kumpa një andër Duke urinu Nbi dorën time Duke ba urinën Zotë ju ndërofë nbi dorën time Ka than, qka të ndodhë Ka than, ki friga Allahum Grujën me të civem Ty që njët, e ki haram Dhe kërko qka është meselja Kër e gjeta, ku interesova Uh, Gryjës teme i ka thanë qumësht në najeve e, e ka pasë motër prej Prej gjinit Gjithashtu ka arë prej Shumë prej komentimeve të Saidi mësejivit të andrave Ka arë njëri i ka thanë O oh, hoqë kumë pa Andr. ka thonë, andrë Ka thanë qëfar andrë e ke pa Ka thanë isha në hije dola ndil Ka ishë në hije dola ndil Ka thanë si tjetë e vërtet Andra jote Ka thanë kime dalë për islamit Kënjëri u ka tutë Ka thonë një ebu Mohamed Ka thonë ebu Mohamed Ka thonë ka thonë të ka të zë dhe një pjesë Një po njëri nga se kushëja ondër tutët Një e ka të zë një e ka të zë një e ka të zë Që mësë për i delë Ka thonë ka thonë se në dukët me zërë në qëndën prej Prej, prej hijës A thonë ka thonë në së dhe qashtu Kanë mësti me zërë me bo kofër Tho transmitusi Dhe o kapë O zonë rëpë Dhe e kanë detiru nuk llogaritet. Kufër ka njëri dhi ka thon o Abu Muhammed, ka thon e kompania Andre. Ka thon çfarë Andre? Ka thon e kompan, sikur kumhin zjar fall. Do mund thalo kumhin zjar. Ka thon la temut hatta tarkab al-bahr. w temut qatila. Ka thon nuk do të vdesësh, dhe di sa ta tësh gat jatmë anije, ka thon dhe nuk do të vdesësh po si vran. Tho Thotë se to transmetushi Ka hezë, gjatë manije, ka po shëtitje Dhe nuk ka vdekë po si vranë E kanë vranë Këto kanë qenë prej komenteve Ka ardë nga gjithashtu nga uh, Komenteve uh, Saidi Mosejivit Njeri ka thënë E kumponi Andrë Ka thënë, qëfarë Andrë? Ka thënë e kumponi njeri I shkruike mbalë Kullë huë Allahu eherë Mbalë i shkruike Thëtë ku shishtë ajë? Qëka e pavë? Thëtë Hasan ibn Alië Hasan Ibn Aliuh Thot nëse është Dëmonë që realizohet Andra jote Shpejt ka me dek kënjiri Dhe ka dek Hasan Ibn Aliuh Dëmonë brenda disa disa disa Kjo ka qenë prej komentimeve të andrave Që i ka bo Said i nërmusejit Prej fjave sa kallon, dhe, të sa dikalan Dhezër janë të shumë ta Së kemi mundësi me, me i përmen të gjitha Prej fjave që i kalan Ka thonë Ma eise shëjtanu min shëjim Illa etahu min qiberim nisa Dhezër Ka thënë Said ibn Musaibi, kur shëjtani hum shprejsat për njerit, se në devion këtu, këtu, këtu, këtu, thëtë i shlohët ka gratë, deri sa kërë kam plakë, Said ibn Musaibi dhe e, kanë thënë djetartë Asbaha Aisha, e, është ba, do më thënë, jo është vërbu, do më nuk është vërbu komplet, po shumë fështirë ka pa po, e, Edhe ka fillu me folë kunder grave Kunder fitness, grave, sproves, grave, shtëmëra Dheri sa një njëri me gjithë ka thanë Hoxë Ta manë për tritë Po të të se pijetë në monatë shumë Ka thanë Vallahi ma zilë tu e khafëm më në fitnessi E në njësa Ka thanë Vallahi vazhdoj Më jutut fitness Së grave Në njëri i, i moral shëmë Hoxë, i medines E i pranuar mes në sahabe E ka ditë rëziku në kësaj punë Jo disa njërë që dojë Tja halatut për Se këto njerëz duke i dhënë fitnën e shejtanit. Adem alayhis salam vesër baba e njerëzimit me aklin më të madh, inteligjencën më të madhe, çka devijuo, andaj disa tasnitë me kard se në muahabet me havajën e ka hungur pemën. Ta provojnë, ekzamera, andaj pengon sam thotë ma taraktu fitnatan. S'kum lanë një fitnë më të madhe për umetin e dham se sa se sa grave. Andaj pengon sam duke ndrujet, duke ndrujet i smut, ka dhënë xernë Abu Bekrim imam Ashe i ka thanë hafës thuj babës tanti Omejë Për nga nësa më shtë nërëvëzu ka thanë E në tunë në sawah ibe Jusuf Jue e kini provoku Jusufin mon. Gjinsë juve Loh juve e kini provoku Jusufin Grat A dojë për nga nësa me ka qmuket punë Dhe e ka alarmuket A dojë sa ibnë mësejivit Thotë kur shëjtani hub shprejës atë piminjerit Thotë i shlohët nga grat I shlohët nga, nga, nga grat Gjithashtu nga fjalë e sa ibnë mësejivit Se në gjatë fitneve së të sëtë i përmendëm, edhe shumë për e tëre Se ka pasen i fitneve me Abdullajb Nizubejri Kër ka, ja ka që një njëri Abdullajb Nizubejri Me pranu bejen bon, Këmën khalifja i sahabe ka qenë Abdullajb Nizubejri A i ka thonë këtë alë në të, të mbledhën krit njës Pasta ja bejen Dhe ky dele, delegatja ka rej Dhe kër ka shkua Abdullajb Nizubejri ka thonë Qa kemë bërë me sajid në sejimin sa sa e ke rej no, A i nër Me, me të mirë me, me më pro Ka posë disa prej fitneve të së di ka përjetu Sejt ibn Musaib i Dhe një herë prej fitneve Të së di ka posë me Abdul Medik Mërvanit Ka ardi njëri ka thonë Ik Ka thonë ku me ik Ka thonë shko banë umre Ka thonë së kumban jetë për umre Ani ka thonë shko banë Ka thonë jonës livriti panë jetë Ka thonë banë të qka se kanë marë me të re Ka thonë kuptimin se kanë me të pa punën për me, me të godit Ka thonë së kam shka me va Ka thon, Shihoj ka thon ka thon një yaci në sabah ku e fali kush më zënon namazin në zeta shtat namazën ose kë ja kon e ka bosë zemën klitme xhamin e pejgamberit s.a.w. nuk e ka pasur problem me nejs kredit onse i kan thon ti siguroj na kredit ka thon wa ma af'alu bi salati s-subhi wal asha wala isha ka do shtat bimë namazin e e e e sabahit edhe elateme e namazin e hayati sa do i prefjallu çka kanë thën dietardh se shumë e ka përmend namazin shumë e ka përmend namazin sidomos namazin me me xhamon gjithashtu e kanë përmend dietardh se u shqyrë për ë do të them ibadeti çka është ibadeti çu shkon ibadeti zemra ka thën inna ma inna al ibadatu at tafakkur fi amri llah wal kaffu an maharim llah Ushpit për ibadetin ka than, ibadet, thon, ibadet n allahu n arrijet, në Allahu në Gjellaluhu Arrijët duke me detu në urdinë Allah Dhe duke u frenu nga haramët Allah Në të kaluarën, si se li ka pos definicion Dohën me dvejtën që është haram Qishto që, që i këllisamë të imi e Shumica e definicionëve takvalokut Shumica e definicionëve takvalokut E ekin një piesë krejësorët takvalokut Shum, Shumica njëzën me një than, që ka e takvalot, milan haramët Shekhe Kuryang përës për të im mini qenë është Edhe kse të faq até Kështu e kanë definu të të të shgabim Adja jabim iman Nga se nëse e, definuot takëvalokun Vete me largim nga haramat Ku jet farzi Ata ki ba disa njesot U se ji baje keç kur puinak U zbaj haram U zbaj z movedon Jagme takvlam Edhe dhe nëse sfare të tëせ nuk, nuk i ban addurime Na dhe dhe Shekhe Kuryang përës për bërd tëesus Pjes a për bërd të namazit E, e takvallokut është Andaj ka në mesejlët qëruar në këtë Mesejlëri iber Andaj, të të Saidë i Musejlë ibadet është me mëndu Që ka u zhnu Allah Mësë Allah e donë Urdhën, pasaj mundal prej harameve Prej harameve Të Allahutë të bareke Vë të alë Andaj dhe zë kjo ka qimë Dëmohën disa prej pjezve të Saidë i Musejlë Saidë i Musejlë, dhe zër Kërë ka ndru jetë Kërë ka ndru jetë, është muhe Dhe janë më led Osmu de Sara Salivanus, pasa Osmu eksumara deri sa kandrujet. Disa diator kanë thon, kështu vdesin njerzit e mirë. Sikur që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur kandrujet, oshtali vanos. Ne sa do Aisha ia laqshmi lëskën me ujë, alivanose kthjell alivanose. Kthjellën funde pejgamberi alejhi salallahu selam, se vdik akonit dhe ato dehet e veta. Andaj njëjtë edhe Said ibn Musayyib para se mndrujet, domon pin hey nga gonija praptëllë e këtë merat dhe në ditë për ditë duke thënë kështu i smut e kthejnë ka kibla. E Said Musaib i vëzër, "Kë dihet në sejnë, zër, ka çu ka kibla? Modili dietar thonë, në shpekur kanë net, shpej ka në shpejt ku kanë net, është kthi ka kibla. Kur ka hung bukë është kthi ka kibla. Për dashurisë ndaj Feis Allahu te bareke ve teala. Dhe në ditë për ditë kur ka hung kështu i smut para vdekjes, E kanë thik ka kibla dhe kur e alivanos e kanë thik. Kurakon i kthell duke kalon me e kthi. Dhe kur djohet diha e gjen vetë kthim bakibla. Do të kushëu kthaj. Ato kanthan ë janë tutmë kallzu, a kanë një për tëne, për ka thon, në nzaspitën e prej çogëve vet. Ka thanë nafiun bakthi apo? Ka thanë po. Pastaj ka thanë mirë për juve. Çka mban mua nëse ju më ktheni ka kibla e nëse unë nuk jam kon ka kibla për ne më? Shomban mua tu dreknen kthi ka kibla nese un per ne ma ne ku gon ka kibla ka thane vertejte allahute bareke u teala bandobine se ti me zemrin gon ikthin ka kibla domo sikur shum njerze apo mundona ceremonine funit abo, thusa, e abo, me abath u se ajo e pshtot osh ne regull me abath me kthi ka kibla e me voros gane ka kiblas e chefini e, e gusti e kito mirpozo tu nu bon dominosu ti ske ti ku ka kibla pa mos pa pasje tu ka kibla pa mos me pas peigamberin sallallahu alaihi dhe selam priyes imam Usmanovini nëse njerzit pasaj i bojnë ceremonitë të cilat ata e kanë obligim si si musliman. Prandaj ibn e Musaibi, që ndërua Gazat, ka ndruar jetën në vitin 94 të të Hijrit, rahimallahu, ose anka thonë dietarët se ky vit llogaritë domanon prej viteve, edhe se anka dekë shumë fuqaha. Në vitin 93 kush ka dekë në vitin 94 AH e Ibn Sinan Malik radiyallahu anhu shok i pengavelisah selam dhe sinin vit kallin imam imam Malik Allah i quaj dihetart kjo sene sanatu fuqaha viti 94 dhe sin kadik Saidi min Musayyibi tu vit fuqaha tu vit fuqaha dhe sanat vit kanë dek shumë brej për ulemave andaj kjo ka qenë vëllazë shkurtimisht historia e Saidi min Musayyibi ti dihetort të madh të, të muslimanëve i cili ka kondribu e në fejnë Allahu të bareke vëtale. Se përket mësime me më vëzër, ka shumësime dhe ti përmeni vëtëm në disa prej tëre, e para vëzër, kanë thonë djetarët, reziku i mospranimit të nasiatut për nga mberit sëllë dhe sëllë. Bab gjyshi Saidit, Hazni, e mësëm ka thonë ndrojën ju në Banesan, ka thonë jo, thonë Saidit vazhdo në ki mospranim, me qenë i, i dukshëm të këneve, cila është ajo? Ajo karakteri, e, man, e Gjë çaj argumenton lazer se besimtari nëse jeni hadith, se jeni policë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duhet të ia jep maksimumin ta praktikon atë. Maksimumin e tij. Spaku mos e refuzon. Spaku mos e refuzon. Sigurisht shumë prej dietarëve kanë dhënë imani më i vogël është që njeriu thotë po çështor, kush ka pas pejgamberin alayhi sallallahu alajhi wasallam dhe s'ka taqat më më bu. Alay Said Musayyibi çapo babu shiam sendroi emrin sot najna te hekata. So, natë, e, nëse vinë të një hosë tjetër, pëj tabi inëve, dhe shohëm e se këj njeri babgjyshi ti e ka ndroj e emi, në kone për Inga Mërit A.S. dhe ju ka shku mirë të një jetëta, nga fati i, i babgjyshi të të tëre. Ata shiko për, për Inga Mësa mën ka ka bëhë plikim, ndroj e emi pa tjetër. Se se kur t'ja kish bëhë plikim, ndroj e emi pa tjetër. Aja, mësta kish ngujnë shkon në meselja tjetër. Dhe ka të atan, Më duket kur të thosni ti çka mban mend dietarën, kur i ka thonë ndroiën, aq apo baba vjen galon iron. Çka 200 kanë çet, nuk kanë njerëz tron, ku tashove dikush me tutpi tira. Njëten mentalitet që galon baba vetin e min, haznit. Ka thonë Resullallahu baba ma kalonin haznin. Ka thonë se sa sehel shkelin njerëzit. Reilet, ka thonë se në shkelin njerëzit, lemainën e bavës. A don ti të dish ti? Dhe e kala, adhe i salatu vë selam Andaj dhe zër, nësë jatë i pengamberi Duhet pranohet, qofët dhe së është Propozim, jo obligativ Nëse pasojat janë shumë të Të mdoja Nësimi dhe zër, është rëndësia Namazin Gjami Andaj dhe zër, sa i, nësë i i bi, gjithmonë Kër të lezësh historinë e ti në përshqimit e ulemave E gjenë, si hojja i cili I qëndronë të besnik Namazin Gjami Rahimahullah Andaj kër i Prej fitness dhe sprogoveve të pushtetarve Të pa drejtë, qka tha? Tha, nuk është problem me hikë, po Namazi me sabajtë, namazi me gjematë një atësitë Nuk parë me nëpë me njënë kë e kajtë Nuk ka thënë, jo, qka më pare, ku shumë qonë, qka ha ati A ma bini njëtë në bukë, qka e ha në të shpia Jo, qka me ba me namazinë? Katë tërdo dhjetë, dhe zërë, thotë Namazi, su më ka hikë, në gjemi Tërdo dhjetë, mu e dhe mbi 20 vite apo mbi 30 vite skum pa njeri pipropa në xhamin saf. Do mësmej edhe edhe namazin do kanë vetëm safi pa. Rahimehullah. Ado vetë namazin me jemaat në kosh, se njerëzit sot në YouTube për shemb, më e shih një, një artikull, një material, më e thanë më e shih sabah. E shat promocion tasaror. Do të se e shat në Finland vakti nëse shkojmë të filan veni për, e, të blejnë për 27-tarë më shumë Në nëse shkojmë të filan veni 270 euro e shakë cëli njëri kishtonë johën e qëtu për 16 cëli njëri kishtonë johën qëtu për 16 që atje, e lepëse te qajtu qohën e qatje 270 e ki hadhale e shakë cëli njëri do të qëtu për du me shi pe nga meja lejnës arasa me shumë hadife ka thanë të vëdhullu o shu Ingritur, në qëmim, namazin me gjema Nbi namazin vet, nbi 25, 26, 27 Të të të ria dhirët janë, sajid nga për nga mele, ale i salat së serat A noj, sajid në më sejibje ka kuptu këtë vlerë, leze Në namazin me gjema Në namazin me gjema nuk arri, dhe dajna këtëja për përrejtuje nga ditë dhe sotit Në këtë ramazan, kërë që imbu, në këtë karantin dhe pa gjamia Sa o mungoj njështë dhe gjamia, leze Osh mësojë do shumë e malë kjo. Andaj këtu tani e shohim ne kur pejgamberi sa selam kur ka shkuën në Medinë gjën e parë që ka bocita ka qenë xhamia. Ësë nuk ke zënë fonde si xhamia as i sa. Nuk ke pallate me pas, njerëz nuk ju bën xhami. Ose ndonëse njerëz kanë spija, kanë vende, po nuk mundën të zëvendësojnë atmosferën dhe klimën dhe imanin i cili bëhet xhamit Allahu te bareke وتعالى. Andaj thezë Said ibn Saidi është model, simbol i rrnat i tfalorit. Të namazit më rregull gjamë. Edhe shpesh ard shifet si mangsi edhe të ngjësh ka hol namaz. E shohim se si, want dit sore, më ranci më fal. Jo o shoranzi më fal, po edhe shumë ranci më fal me xhamat. Apo më fal gjamit që kanë zirë djetar, është domon, xheja më, xhemo. E tretaja dhe të përmisim është që ka dhjetart është izatul nefs. Mesim tani vëllezhat duhet me menaxhu mes jo kibrit me dal kibër. Për du të me pasi kënari, kënari që edhe më nëveze, mësë më nështruhe, mësë më nështruhe, mësë më nështruhe këtë, më nështruhe vetëm me urët Allah u të barën këve të alë. Andaj përshemur, kujtojnë një jarja e Amir ibn Abdillah e Temimi, kër shku në Basra dhe gjithë në Altane, a Margaritar dhe gjithë një thesartë madh, Amir ibn Abdillah e Temimi, dhe kërë i thanë, bjerë se pas ka Altane dhe Margaritar, cka fai, kërë i thanë, m Pa she Allahu ka kjo te une zvlejn as sa thoni çka e nxjerri prej gishtit mos mukan çi prisim muslimane ka than shkonim lart me. Po mos mukan zvathimi urdhit u nuk e prekin ta. Po zvathimi urdhit. A do shiko çfar Aizzekan mos çfar kënarie. Shiko sa ibn Musaidi. Ab Malik ibn Marwan ja çon policin ja çon ushtarin do të hajde ban muahabet me halifen. Dhe vetë pallamondo tani halifi ajo ja musliman. Po musliman me palëtimin e pa, kët muslimane u ka nd Abdul Malik ibn Marwan musliman dhe djetarën kanë, domonë, trajtime e, nuk e të qunë zullum qarë, pos me disa shprejet preventive, ekshtu. Mesi i ka pas, i ka pas disa vebë, dhe se ti kanë dojnë për i kontrolit, si a gjagje ekshtu më rratë. Ky ka mujtë më taku me ta, me përfitu për e ti, ka mujtë me bonë asihak, ekshtu më rratë, por jo, kato si dojnë e dvenjë atër me likin në gjami. E ka kërsnuaj, kato si dojnë e dvenjë atër me likin në gjami. Ja ka kërku vajzën, pa ka mëse du, s'ja si jabë vajzën Kitë kjo vëzë shka argumentonë Karakter krenar Jo, më në kam jetën time, nuk kam mund t'i dikush me mba mund t'i dikushka me dhunë A të dhe besintarë duhet t'arun ftyrinën e t'ina Duhet t'arun krenarinë e t'ina Në qëpar do pretejkës nuk duhet me shluhe me atoje cila i cenohet e drejta ti, imunitetit ti Parën më vëzër, a i shkon sahib i mëse jepi? Ai shkon çunqë Sait, sikur të kishteon ti ja. a Halife Gamdir apo? Shkon se u novimin i ha. Jo pse qe orti to, veç a, si shkon Sait. Po ka mbet simbol tallon jetën aj këtu. Atëherë do të simptori duhet ta rumb kënarinë e tëra. Ka çdo sendi, ka çdo çdo sendi. E katërt dallozë premtime të sot më na minxet, çiko gazë Sait musayyibë. E kuqalla çikën, kjo vlen për prindëri që kanë çika, e po nje që kanë vajza e për një që kanë motra e kështu nëra për të njëri, vlejnë se edhe për atë që i kërkon vajzë, dhe zërë shikohë se ibn Mosejibi i ka ardhë në dorë, mi adhën vajzën e vetë, sa të ketë frimë ajo mës me pa zorë. Mëdje ka ardhë në satë transmitime, ka thonë kume që unënë palate, mi shërbi shërptoret, me nejtë tjastika, mës me mungu kur gja, ka thotë ku jetë Kur'an i kësajna sa kam sukuran dhe hadithe ne pejgamberin sallallahu alaihi wasallam abe i ka thon e, e ka refuzuar dhe ja ka thon Kuina Kefir Ibnu Abi Wada talebe ka donaj 3 dirham nga mosha 3 dirham zali zafon se sikur tani dikush dikush pazatari ka kthej thamë po ma të paztaru saki me mua ka donim bjem dy pitë në sa për meher ti që tjet halal meheri dhe ja ka pru vajzën babajëshit e shtëpia marë vajzën Para më do dhe zhja ka putë të dera A do dhe zhja ka tonë unë të kishar A do dhe zhja duhet merët regu Kur kërkohet vajz Apo shikohet vajz Apo kërkohet prejteje modra apo vajz Qik e kështu më do raport Kërkes apo kërkim Duhet zhja të shikohet feja A do dhe zhja ka thonë Kër të venë e dikush me kërku vajzë Dhe junit kënas me dy gjora prej ti Fene ti dhe karakterin ti Moral me ti Je pjani Nëse s'ja jipni, bëhatë fesat Nëse s'ja jipni, bëhatë fesat Nëse s'ja jipni, bëhatë fesat Nëse feja, të manë Oshë musliman Po al namaz I ka udronë Allah u te vare kjo të tëla Ka karakter Ndërsa për karakter ka drejt besimtari Nësmejnan besimtari Që që që kimi përmejnë Nëse s'ja më shpyt për dy sahabe Ka anë njeri, ka thënë njerë s'u Allah Filani për malipqikën, sahabe o konaj Ka thënë Fil Skaj. Bënë se më kapoi shalë diçkam tjetër. Dhe ka thonë dhe Filani Makali, ka thonë Filani se e hedh shkopin bi dorë. Përhasam, përhasam suni thot më shajap, shajap besimtar. Mirëpo i ka thonë i sharreta se "Ki kujdes." Andaj dietar janë pajtuar se për karakterin e këtë lejohet të më dhan çikën. Nëse karakteri më më dhan, unë jam musliman. Ti je musliman, mirëpo, në karakter në moral, shpërputës në raport A ndaj sa i z mushaib i muze çka pa, sa i z mushaib i kapote nxancit i tij. Fe dhe moral. Dhe ka çuçikën, në kod turp. Në kod turp, a ndaj sahabe që kanë bërë një propozim, si kur shohmë disa njerëz për shembull, nguroj, ka pa sahab i ka thënë, "A po të çkën tempet?" E ka pa ni shok vetën, e ka pulthyer, si shokë ka pa moral në ti, kodon ka e kam në motun, e kam në vajs, apo pranojmë martu. Jo me zonë, marr. Patjetër që me mortu. Jo, ja, po do, ta propozoj. A do i shohim disa njerëz ngurojnë gjëra do të thënë janë normal. Allah më vëshëton se njerëz një çoft të mirë, një besimtar i mirë, një njeri me karakter, me moral, i ndërtuar, i formuar çish duhet, nuk ka as problem mi thon, e kam një motrë apo e kam një, e ka një vllahnë motrë e kështu me radh, me, me u martu besimtar në atë çka është i kënaşt Zoti Jon Subhanahu wa ta'ala. Dhe prej asoj që ka mërbim vëzër njërë një, djetarë në, në këtë kontekst Dhe ka ko shumë prejmsime vëzër nga du ta përfëndojnë me kashë Kanë thanë djetarë të fëk kudu e talëve o ahuale lë muslimin Që ka vëzër Said Musejibi e, e kërkoj në zonë sënë tina Qa i tha kuj e si do ditë së kumë pa Kuj e si do ditë së kumë pa Tha e pata një rast vdekje E pata një rast vdekje Djetarë kanë thanë prej kësaj kukëve, qabane është natyre. Çfarë do mendon vezë ë ti je interesuar për vëzën muslimane. Këto vëzë nuk duhet të më bë bon homë me dost tepruar që kalojnë limitin e privatësisë. Po duhet domon të ketë domon tepë të çejn për kontakt, tepë të çejn për kontakt, duke e rujt vijën e intimitetit. Disa njerëz bosh janë të dashur si të gadhu që interesohet shumë, ajë është rahat. Kjo është problematike. Duhet të më interesu me dozë që a i me dit që ti e do atë, apo, tij, apo i shprejta shuria ti, apo i aqqën një selam, ek shumërrat dhe i ban shenja, ek shumërrat që ti e do atë, mirë po që mu sa iqin nuk i iqin qafat ti, qka kukeve, qka bone, jo, kukeve se së të pash, adhëve se duhet dhe simtari me u interesu për gështi musliman, duhet mu interesu për uh, të familiar të ti musliman, mirë po jo me e të prue, duhet me majtë që kuqë që kemi përmenj, lidhët farefisnore. Qimu, Lidhe forëvisënore me mali dhe forëvisënore, çka quhet, më më shkum më mbled natën ka pasdator pa me nejt bash. Këto golide forëvisënore, kjo do më thon shfrynem paraforëvisë, çu kushtimin ta çoj. Lidhe forëvisë dora më shkuve vizitu në kafe në çaj dhe me me shkum punë të tua. E yonë zë bashim sot, hajde nejt natën. Ende s'e di çka thot, ti si mali forëvisënore. Pejgamberi sa nuk na ka urdhë kështu. Lidhe forëvisënore është më i dhon işaret se sku maru dhe bëjtë selam, të shok, kërshë ndetje, kjo është lidhe farefisnore, e jo lidhe farefisnore, njështë mu shprenua në ndeja, e se besintarë gëzën s'ka arke, du një amendejtë, që, që është zakon, dhe fështinje zë ju dërë kjo prej, prej kokës, hajde nejnë, muslimatë e parë gëzër, lezën e historien, shtëtë e historien, lip, kudush, gjenje që ka thamë, dy kush, hajde nejnë, dikush për muslimanëve ndo shta dikun një stori që iso koni i, i, i njohër për i badet për diqka jo mësile tjetër gjithë mund ka takësir dhe nuk së në lotë mirë po muslimanë simbole, imame tësidhët kanë qenë prijës, fenerë të muslimanëve sahabët për nga mesëm, me dhonë hajde nejna hajde nejna ma dje me gjlisi si me gjlis që ka sot dhe, dhe qajt i tëhin me gjlis të, të ata dhe zhenë me gjliso simboli dijes me gjlis ku kur gjuhet të to, kur të hu dhe fjala me zlis, që ka përsëndim të ata? Eja ulemi me mëshufën Allahu te bareke we tallahu gazëkosh disa prej skenave të Saidit Usejbin Ali shallahu te bareke we tallahu shezoti injeli dhe jlaluhu namundson mendje kta imam me dash ka imam me jetum në hirën e mësimëve të këtyre imamave elus shallahu te bareke we tallahu shezoti injeli dhe jlaluhu namundson që ta mësojmë Kur'anin ta mësojmë hadithe në pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam elus shallahu te bareke we tallahu ç'llahu injeli dhe jlaluhu na albgonga që sfrov ta kthenë në xhamia elus shallahu te bareke we tallahu te zoti o te bareke we tallahu namundson me mëri shumë ramazan me shëndet me iman